Розділ 8. Я не в змозі складно викласти події наступних 24 годин, які з деталі спливають у пам'яті поза всяких зв'язок із іншими. Я пам'ятаю, як Джоана повернулася додому дуже бліда і виснажена, і як я спробував підбадьорити її, запитавши. Чи ти й тепер ангелохоронець? І як вона посміхалася, жалюгідно, кривою усмішкою. Він каже, що йому не потрібна Джері. Він дуже гордий та холодний. І я сказав. Моя дівчина каже мені те саме. Ми сиділи мовчки якийсь час, і нарешті Джоанна сказала сім'ю бартонів нині ніхто не потребує, я сказала, не звертай уваги, Люба. Ми самі собі. А Джоанна відгукнулася так чи інакше, Джері, зараз мене це не надто втішає. Овен з'явився наступного дня і почав грубо листити Джоанні. Вона така прекрасна, дивовижна, як вона прийшла до нього, як вона сказала, що згодна вийти за нього заміж, якщо, звичайно, він цього хоче. Але він цього не може допустити. Ні, вона надто гарна, надто чарівна, щоб виявитися втягнутою на всю ту гидоту, яка почнеться, як тільки газети дістануться цих новин. Я любив Джану і знав, що вона належить до того типу людей, які чудово справляються з труднощами. Але мені набридла вся ця пихата суцілка. Я трохи роздратовано порадив Оуену не бути чорзна яким великодушним. Я вирушив на верхню вулицю і виявив, що всі язики бовтають без перепочинку. Емілі Бартон стверджувала, що вона ніколи всерйоз не довіряла Аймі Гріфіц. Дружина-бакаліста зі смаком пояснила, вона завжди помічала, що міс Гріфіц має дивний погляд. Слідство у справі Аймі було закінчено, як я дізнався від Ниша. Під час обшуку будинку було виявлено порізані сторінки з книг Еймі Бертон у коморі під сходами, сховані в рулон старих шпалерів. «Дуже гарне місто, шанобливо сказав Неш. «Ви не можете згадати, коли цікава прислуга суне ніс у письмовий стіл або замкне скриньку, а ця комора для мотлоху набита торішніми тенісними м'ячами і старими шпалерами і відкривають її тільки для того, щоб запхати туди ще щось». «Дамам, схоже, дуже подобається ця схованка», – сказав я. «Так». Злочинна уява різко буває багатою. До речі, згадаємо про загиблу дівчину. Ми виявили один факт на додаток до цієї справи. У лабораторії лікаря ми знайшли велику важку маточку. Можу тримати парі на будь-що. Саме цим дівчиною глушили. Досить незручна річ, щоб носити її з собою, зауважив я. Не для місіс Гріфітс. Вона в той час ходила до скаутів, але по дорозі збиралася занести квіти та овочі в кіоск на Red Cross. Так що при ній був жахливо величезний кошик. Ви не знайшли рожен? Ні, не сподіваюся. Вона, можливо, божевільна, але настільки, щоб тримати закривалу рожену у доступному для нас місці, коли все, що їй треба було зробити, це помити його повернути в кухонну скриньку. Гадаю, припустив я, що ви не можете знайти абсолютно все. До будинку вікарія новини доносилися в останню чергу. Стара місіс Мар була дуже засмучена всім цим. Вона дуже гаряче говорила зі мною. Це не так, містер Бартон. Я переконана, що це не так. Боюся, це досить правильно. Вони, знаєте, влаштували там засідку і бачили, коли вона друкувала цей лист. Так, так, це можливо. Це вона зробила. Так, це я розумію. І ті книжкові сторінки, з яких складалися листи, також знайдено там, де вона їх сховала. У будинку. Міс Марпл дивилася на мене, потім дуже тихо сказала. Але це жахливо, воїстину морально. До нас трімко підійшла міс Дан Келтроп і поцікавилася. Чому справа Джейн? Міс Марп відповіла, щось там має бути, але я така стара і неосвічена і боюся надто дурна. Я був в як збентежений і зрадів, коли місіс Дан Келтроп відвела свою подругу. Проте я знову зустрівся з міс Марп того дня, набагато пізніше, коли вже йшов додому. Вона стояла біля містка неподалік будинку місіс Кліт і розмовляла з Меган. Я хотів побачити Меган. Я весь день мучився бажанням побачити її та прискорив крок. Але поки я поспішав до них, Меган круто повернулася і пішла в протилежному напрямку. Це розлютило мене, і я хотів нас догнати її, але міс Марпл загородила мені дорогу. Я хочу поговорити з вами, сказала вона. Ні, не ходіть зараз за Меган, це було б нерозумно. Я вже готовий був дуже різко заперечити, але міс Марпл обезброїла мене, сказавши. Ця дівчина дуже смілива, надзвичайно смілива. Я ще рвався піти за Меган, але місць Марпл сказала, «Не намагайтеся побачитися з нею зараз. Я знаю, що говорю. І зараз треба зберегти свою хоробрість». Утвердження старої діви було щось, що кинуло мене в холод. Здавалося, що вона знає щось таке, про що я їй не здогадуюсь. Я був зляканий, але чому – не знав. Я не пішов додому. Я повернувся на верхню вулицю і почав безцільно ходити туди-сюди. Я не знав, чого я чекав, про що думав. Мене зупинив жахливий старий зануда полковник Еплібай. Він, як завжди, запитав про мою чарівну сестру, а потім сказав. Як щодо того, що сестриця Гріфіца виявилася зовсім чокнутою? Кажуть, це вона написала ті анонімки, через які чи не кожен мав безлічні приємності. Неможливо навіть повірити, але, кажуть, це чиста правда. Я сказав, що це загалом вірно. Ну-ну, мушу сказати... Наша поліція чимало сил витратила на все це. Дайте їм час. Тільки всього. Дайте їм час. Забавна справа. Цей фокус з анонімками. Ці висушені старі леді завжди цікавляться такими речами. Хоча Міс Гріфіс була б непогана, якби її зуби трохи коротші. Але в наших краях немає жінок, що пристойно виглядають, крім цієї дівчини, гувернантки Сімнтонів. На неї варто подивитися. Приємна дівчина завжди така вдячна, якщо для неї зроблять хоч якусь дрібницю. Я якось нещодавно проїжджав поус, коли вона виводила дітей на пікнік або щось таке. Хлопчики пустували в вересі, а вона в'язала і поскаржилася. У неї скінчилася шерсть. Я кажу, ну дозвольте, я вас відвезу в Лімсток. Я все одно хотів купити собі вудку. На це і знадобився всього 10 хвилин. І я відразу привезу вас назад. Вона сумнівалася. Як же я залишу хлопчики? Я сказав. Хто ж їх скребдить? Чому б і не залишити їх одних? Нема чого побоюватись. Загалом я відвіз, підкинув до крамниці, привіз назад та годі. Як вона мені дякувала, вдячна і таке інше, мила дівчина. Я зумів нарешті текти від нього. І саме тоді я побачив міс Марпл, втретє. Вона виходила із поліцейської дільниці. Звідки приходять до людей страхи? Де вони формуються? Де вони ховаються перш ніж напасти? Тільки одна коротка фраза, почута і помічена, але залишена поза увагою. «Заберіть мене звідси, тут так страшно. Відчуваю таку агресію». Чому? Чому Меган сказала це? Що змусило її злитися? У смерті місіс Сівентон не могло бути нічого такого, що змусило б Меган відчувати злість. Чому дитина відчула це? Чому? Можливо, тому, що вона боялася якоїсь відповідальності. Меган? Неможливо. Меган не може мати жодного відношення до тих листів до тих брудних, непристойних листів. Оен Гріфітс знав випадок на півночі. Школярка. Що сказав інспектор Грейвс? Щось про інфальтивну свідомість. Невинні леді середніх років на операційних столах бурмочуть слова, які вони навряд чи можуть знати. Маленькі хлопчики крейдою пишуть на стінах непристойності. Ні-ні, тільки -ні, не Меган. Спадковість? Насвідома про якоїсь фамільної ненормальності. Її щастя, але ж вина. Прокляття накладена на неї попередніми поколіннями. Я не гідна вам за дружину. Я вмію ненавидіти, а не любити. О, моя Меган, моя маленька дитина. Тільки не це. Що завгодно, крім цього. Та ще це стара діва. Вона підозріла. Вона сказала, дівчинка має сміливість. Сміливість? Сміливість зробити що? Це була лише мозкова гарячка. Вона прийшла. Але я хотів бачити Меган. Я дуже хотів її бачити. О пів десятого цього вечора я вийшов із дому і пішов у містечко, прямо до будинку Сімінтона. Саме тоді нова думка повністю оволоділа моєю свідомістю. Думка про жінку, яку ніхто ні на мить не взяв до уваги. Або не ж і врахував її. До дикості неправдоподібно, до дикості неймовірно. І до сьогодні я б теж сказав неможливо. Але це не так. Не можна сказати неможливо. Я додав кроку. Тому що стало просто потрібно побачити Меган негайно. Я війшов у хвіртку Сімінтонів і наблизився до будинку. Ніч була темна, небо затягли хмари. Почав кропити дощ. Нічого не було видно довкола. Я помітив смужку в одному з вікон. Маленька вітальня. Завагавшись мить другу, я замість підійти до парадних дверей повернув і дуже тихо підкрався до вікна, сховавшись за великим кущем і пригнувшись. Світло пробивалося крізь нещільні задерту порт'єру. Неважко було заглянути всередину через щілину. Сцена була напрочуд мирною та домашньою. Сімінтон у великому кріслі. Елсі Холланд, що схилила голову, працелюбно латає розірвану хлопчачу сорочку. Мені було так добре чути, як і видно, оскільки верхня частина вікна була відкрита. Елсі Холланд сказала. Я дійсно думаю, містере Сімінтон, що хлопчики досить великі для школи з пансіону. «Але мені навіть ненависна думка, щоб розлучатися з ними. Я так люблю їх обох», – Сімінтон сказав. «Я думаю, що добра і на виможливої вправі, міс Холланд. Я вирішив, що наступного семестру він почне навчання в Вінхеймзі. Це моя стара підготовча школа, але Колін ще надто малий. З ним я хотів би почекати до наступного року». «Так, звичайно, я розумію, що ви маєте на увазі, і Колін, можливо, дещо відстає. Така домашня розмова, така домашня сцена – Відчинилися двері і війшла Меган. Вона дуже прямо стояла у дверях, і я миттєво усвідомив, що вона якось напружена і збуджена. Шкіра на її обличчі була суха і натягнута, а очі сяли рішучістю. Цього вечора в неї не було ні боягузливості, ні дитинства. Вона заговорила, звертаючись до Сімтона, Але ніяк його не називаючи. І я раптом зрозумів, що ніколи не чув, що вона якось його називала. Чи був він для неї батьком, чи діком, чи кимось ще. Я хотіла поговорити з вами, будь ласка, наодинці». Сіментон виглядав здивованим і, як я собі уявив, не дуже зрадів. Він насупився, але Меган стояв на своєму з невизначеною для неї рішучістю. Вона обернулася до Елсі Холланд і сказала. «Ви не проутилися?» «О, звичайно!» Елсі Холланд схопилася. Вона виглядала переляканою і трохи схвильованою. Вона попрямувала до дверей, і Меган відсунулася, коли Елсі проходила повз неї. На мить Елсі зупинилася в дверях, озираючись через плече. Її губи були стиснуті, вона завмерла, піднявши одну руку, а іншою притискаючи до себе шиття. Я затримав подих раптом приголомшений її красою. Тепер, коли згадував її, часто бачу її саме такою, що завмерла миттєво, незрівнянній, безсмертній досконалісті, що викликає думки про античну Грецію. Потім вона вийшла закривши двері. Сімінтон спитав дуже роздратовано. «Ну, Меган, чому справа? Чого ти хочеш?» Мейн підійшла до столу. Вона стояла там, дивлячись на Сімінтона. Я знову був вражений рішучим виразом її обличчя і ще чимось у ній зовсім новим для мене. Потім її губи розкрилися і вимовила щось, що прорвало мене з мозку до кісток. «Мені потрібні гроші», – сказала вона. Це прохання аж ніяк не покращило настрою Сімінтона, – він різко сказав. «Невже ти не можеш почекати до ранку? Чому річ? Ти думаєш, тобі занадто мало видають на витрати?» «Прекрасна людина, – подумав я навіть тоді, – готова вислухати розумні докази, хоч і не відгукується на емоційні вибухи». Меган сказала, «Я хочу багато грошей». Сіментон випростався в кріслі, він холодно сказав, «За кілька місяців ти станеш повнолітньою, тоді ті гроші, які тобі заповіла бабуся, будуть тобі видані опікуном». Меган сказала, ви не розумієте, я хочу отримати гроші від вас. Вона продовжувала, говорячи все швидше. Ніхто мені не розповідав надто багато про мого батька. Просто не хотіли, щоб я знала про нього. Але я знаю, що він потрапив до в'язниці, і знаю чому – за шантаж. Вона помовчала. Ну, а я його дочка, і, можливо, на нього схожа. В будь-якому разі я вимагаю дати мені грошей, тому що, якщо ви цього не зробите... Вона зупинилася, а потім продовжила дуже повільно та чітко. «Якщо ви цього не зробите, я розповім, що ви проробили з пігулками того дня у кімнаті моєї матері. Я це бачила». Настала мовчанка, потім Сіментон промовив зовсім невинним голосом. «Я не знаю, що ти маєш на увазі». «Я гадаю, ви знаєте», – сказала Меган. І вона посміхнулася. Це не була добра посмішка. Сіментон підвівся, підійшов до письмового столу, дістав з кишені чекову книжку та виписав чек. Він обережно промокнув чек і повернувся. Простягнув чек Меган. «Ти вже доросла», – сказав він. «Я можу зрозуміти твої почуття і бажання купити щось особливе, знарядів та іншого. Я не знаю, що ти говориш. Я не звертатиму на це уваги. Але це тобі чек». Меган глянула на чек, потім сказала. «Дякую, ми це продовжимо». Вона обернулася і вийшла з кімнати. Сімінтон дивився її спину, потім на зачинені двері, потім він повернувся. І коли я побачив його обличчя, я зовсім інстинктивно рванувся вперед. Мене зупинили екстравагантним чином великий кущ, який я помітив під стіною, перестав бути кущем. Руки лейтенанта Неша обвелися навколо мене, і голос лейтенанта Неша нашипів прямо мені в ухо. «Тихо, Бартон! Заради всього святого!» Потім з нескінченною бережністю він дав сигнал до відступу, і його рука змусила мене піти за ним. Обійшовши будинок, він випростався і обтер чоло. «Звичайно», – сказав він, – «ви могли вдертися туди». «Дівчина в небезпеці», – сказав я вимогливо. «Ви бачили його обличчя. Ми маємо забрати і звідти». Неш міцно стиснув мою руку. «Ось що, містер Барт, будьте ласкаві. Послухайтесь». Щоб я слухався? Мені це не подобалось, але я поступився. Але я наполягав на тому, щоб залишитися тут, і я заприсягся безумовно виконувати наказ. Таким чином я разом з Нешем і Паркінсом увійшов до будинку через задні двері, які були вже відчинені, і я чекав разом з Нешем, на сходилому майданчику, сховавшись за оксамитовою портьєрою, що приховує вікно в ніші, поки годинник у будинку не пробив два. Відчинилися двері спальні з і він пройшов через майданчик до кімнати Меган. Я не здригнувся і не поворухнувся, бо знав, що сержант Паркінс там у кімнаті, прихований відчиненими дверима. Я знав, що Паркінс добра людина і чудовий фахівець, але я не був впевнений у тому, що зумію зберегти спокій і не вибухнути. І чекаючи там, глухо стукаючим серцем, я побачив Сімнтона, що виходив з кімнати з Меган на руках і несеї низ сходами. А ми з Нешем кралися за ним на розсудливій відстані. Сімнтон вніс Мегану кухню, зручно влаштував її голову у газовій духовці і відкрив газ якраз в той момент, коли Неш і я увійшли до кухонних дверей і вімкнули світло. І це був кінець Річарда Сімнтона. Він зламався, він не намагався боротися. Він знав, що програв та загинув. Нагорі я сів біля ліжка Мен, чекаючи, поки вона прокинеться, і докладно проклинаючи Неша. Звідки ви знаєте, що з нею все гаразд? Це був надто великий ризик. Неш був абсолютно відвертий. Лише трохи снодійного молодці, що вона завжди п'є перед сном. Нічого більше. Само собою зрозуміло, що він не міг ризикувати, отруївши її. Наскільки це його стосувалося, справа закінчилася арештом за міс Гріфітс. Він не міг дозволити собі мати в будинку якусь таємничу смерть ніякого насильства, жодної трути. Ну а ця незрозуміла дівчина начебто зациклилася на самогубстві матері і зрештою пішла і засунула голову в газову духовку. Що ж, люди тільки скажуть, що вона ніколи не була цілком нормальною і що потрясіння від смерті матері їй добило. Я сказав, дивлячись на Меган, дуже довго вона не приходить до тями. Ви чули, що говорив доктор Гріфіс, Серце, пульс у абсолютному порядку. Вона лише спить і прокинеться природним чином. Це снудійне, він дає всім своїм пацієнтам. Він так каже. Меган поворухнулася. Щось пробурмотіла, лейтенант Неш делікатно вийшов з кімнати. Незабаром Меган розплющила очі. Джері? Привіт, кохана. Я все правильно зробила? Ти могла б стати шантажисткою вже в колисці. Меган знову заплющила очі, потім прошепотіла. Вчора ввечері я, я... я... я писала тобі. На випадок, якщо... якщо щось буде не так. Але я так захотіла спати. Там воно... Я пройшов через кімнату до письмового столу. У зашарпаному маленькому блокнотику я знайшов незакінчений лист Меган. Воно починалося так. Мій дорогий Джеррі, я читала мого шкільного Шекспіра той сонет, який починається зі слів. Ти насичуєш погляд, як тіло хліб, як волога освіжує землю. І я зрозуміла, що таки люблю тебе, тому що саме це я відчуваю. Як бачите, сказала місіс Данкелтроп, я мала рацію, викликаючи фахівця. Я дивився на неї. Ми всі знаходилися в будинку вікарія. Зовні хльостав дощ, а тут горів чудовий вогонь у каміні, і місіс Данкелтроп блукала по кімнаті, по звірячому, побиваючи диванну подушку і поставивши її потім з якихось власних міркувань на фортепіано. Але коли? запитав я здивований. І хто це був? Чим він займався? Це зовсім не він, відповіла місіс Данкелтроп. Широким жестом вона вказала на міс Марпл. Місіс Марп уже закінчила пухнасте в'язання, і тепер при ній був клубок бавовняних ниток, а вона орудувала гачком. Ось мій експерт, сказала місіс Данкелтруп, Джейн Марпл, подивіться на неї гарненько. Я вам кажу, ця жінка знає всі прояви людської моральності краще, ніж будь-хто інший. Я не думаю, що це треба викладати так, пробурмотіла місіс Марпл. Але це так. «Будь-який буде розбиратися в людській натурі, живучи цілий рік у селі», безтурботно сказала міс Марпл. Потім відчувши, мабуть, чого від неї чекають, вона відклала гачок і прочитала лекцію про вбивства у м'якій манері старої діви. Найголовніше в цьому випадку просто лежало на поверхні. Більшість злочинів до дрібниць примітивні. І це було так само. Все було дуже розумно і неприховано, і цілком зрозуміло. Хоч і неприємно, звичайно. Дуже неприємно. Рішення справді було цілком очевидним. Ви все це бачили. Ви знали, містере Бартон? Нічого я не знав. Знали, ви все мені повністю показали. Ви бачили добре всі відносини між фактами, але ви не зуміли повірити своїм очам і зрозуміти, що це все означає. Побачити цієї нав'язливої фрази Нема диму без вогню. Вона вас дратувала, і ви цілком вірно визначили, що це було насправді димова завіса, помилковий слід. Ви дивитесь не туди, куди треба, на анонімні листи, але вся суть в тому, що не було анонімних листів. Але, Люба, міс Марпл, я можу запевнити вас, вони були, я сам їх отримав. Так, але вони не були справжніми. Мила Мод була збентежена через них. Навіть у такому мирному лімстоку цілком вистачає пліток. І можу вас запевнити, будь-яка жінка, яка тут живе, знає їх і користується ними. Але чоловіки, бачите, не цікавляться плітками. Особливо, Така нелюдима, логічна людина, як містер Сімінтон. А справжня жінка, пише вона такі листи, могла б зробити їх набагато конкретнішими. Отже, якби ви не звернули увагу на дим і пішли б до вогню, ви знали б, де його шукати. Ви майже дісталися справжнього значення того, що сталося. Адже в результаті всіх цих листів трапилося лише одне – померла місіс Сімінтон. Але тоді було природно думати, хто міг хотіти смерті місіс Сімінтон. І, звичайно, першою людиною, про яку думають у такому разі, боюся, є чоловік. Можна, звісно, запитати, які причини, який мотив, наприклад, інша жінка. І перше, що я почула, у будинку є дуже приваблива молода гувернантка. Все ясно, чи не так? Містер Сімінтон – дуже суха, стримана, байдужа людина, втомилася від бурмотливої невротичної дружини. І ось несподівано з'являється молоде, сяюче створіння. Боюся, ви знаєте, що такі люди, закохавшись у певному віці, погано переносять цю хворобу. Це досконале безумство. І містер Сімінтон, наскільки я могла розібратися, ніколи не був справді гарною людиною. Він не був дуже добрим, чи дуже ніжним, чи здатний співчувати. Всі його якості були негативними. Тож він і не здатний був упоратися зі своїм безумством. А у такому містечку лише смерть дружини може вирішити його проблему. Бачите, він хотів одружитися з дівчиною. Вона дуже респектабельна, і він такий самий. Крім того, він дуже прив'язаний до своїх дітей та не хотів нікуди їх відсилати. Він хотів, щоб при ньому залишалося все його дім, його діти, його респектабельність та Елсі. А ціною, яку він мав за це заплатити, виявилося вбивство. Він вибрав, я думаю, дуже розумний шлях. Він добре знав і свої юридичної практики, коли підозра падає на чоловіка. Якщо дружина вмирає несподівано, і знав про можливість ексгумації при підозрі на отруєння. Тому він підготував смерть, яка видалася б випадковою будь-кому. Він створив неіснуючу справу автора анонімних листів. І розумно було змусити поліцію підозрювати жінку. Всі ці листи справді були жіночими листами. Він їх дуже спритно списав із минулорічних анонімок. Це той випадок, про який вам розповідав доктор Гріфіц. Я не хочу сказати, що він виявився... Некмітливим і повторив якийсь лист буквально, але він використовував фрази і вирази звідти, перемішуючи їх. І остаточним результатом стало те, що листи були ідентифіковані як написані жінкою, напівбожевільною, закоплексованою особою. Він знав усі поліцейські прийоми щодо відбитків пальців, дослідження шрифту і так далі. Він довго готував цей злочин. Всі конверти він надрукував заздалегідь до того, як передав машинку в жіночий інститут. І він дуже давно вирізав сторінки з книги у Літл Фюртс, чекаючи на у вітальні в якийсь день. Люди так рідко заглядають у книги проповдей. І нарешті, грунтовно підготувавши своє фальшиве отруєне перо, він взявся до справи. Прекрасний день, коли гувернантка з дітьми та його прийомна дочка мали піти, а прислуга була вихідна. Він же не міг передбачити, що маленька покоївка Анес посвариться своїм кавалером і повернеться додому. Джоана спитала. Але що вона бачила? Ви знаєте? Я не можу знати, я можу тільки припустити. І я припускаю, що вона нічого не бачила. Тобто ми всі потрапили пальцем у небо. Ні-ні, Люба, я хотів сказати, що вона простояла біля вікна комори весь день, чекаючи, коли прийде її молодий чоловік вибачитися, і вона буквально не бачила нічого. Ніхто не підходив до будинку, ні листоноша, ні хтось інший. Досить довго, дуже повільно доходило до неї, що це було дивно, бо було очевидно. Місіс Сімптон отримала нонімного листа того дня. «А хіба вона його не отримала?» – спитав я збентежено. «Ну, звичайно ж ні. Я ж казала, цей злочин дуже простий. Чоловік нещасної жінки лише поклав ціаніт на місце однієї з тих таблеток, які вона приймала в день, тому що після їжі у неї загострювався іщеаз». Все, що Сімнентону потрібно було зробити, це прийти додому раніше Елсі Холланд, або одночасно з нею покликати дружину, не отримавши відповіді піднятися в її кімнату, кинути крихку отруту в ту склянку з водою, з якою вона запивала таблетку, кинути заготовлений анонімний лист на камінну решітку і вкласти в руку дружини у ривок паперу зі словами «Я не можу». Міс Марпл повернулася до мене. «Ви мали рацію?» І щодо цього клаптика паперу теж, містера Бартон. Люди не пишуть передсмертні листи на обірваних клаптиках паперу. Вони беруть аркуш паперу, а часто ще й конверт. Так, фрагмент паперу був помилкою, і ви це знали. Ви дуже високо оцінюєте мене, сказав я. Нічого я не знав. Але ви дійсно знали, містер Бартон. Інакше чому? На вас справило таке враження записка вашої сестри, залишена біля телефону. Я повільно повторив. Передайте, що я не зможу піти у п'ятницю. Я розумів, я не зможу. Міс Марпл засяяла усмішку. Саме так. Містер Сімінтон випадково натрапив на записку і побачив у ній певну нагоду. Він відірвав зайві слова і отримав те, що хотів. Справжню записку, написану рукою його дружини. А які ще блискучі осяяння мене відвідали? Запитав я. Місіс Марпл моргнула раз-другий, дивлячись на мене. «Знаєте, ви мене вивели на слід. Ви об'єднали всі ці факти для мене, в певній послідовності. І найвищою вершиною було те, що ви сказали мені найважливіші річ. Елсі Холланд жодного разу не отримала анонімок. «А знаєте, – сказав я, – минулої ночі я подумав, що це вона написала листи, інакше чому вона жодного не отримувала? У ній, любий, ті, хто розсилає анонімки, майже завжди пишуть їх і самим собі. Це щось на зразок, ну, зайвого збудження, я гадаю». Ні-ні, факт був цікавий зовсім з іншої причини. Це, бачите, просто продемонструвало слабкість містера Сімнтона. Він не міг змусити себе написати брудного листа дівчині, яку він любив. Це дуже цікава сторона людської натури. І в якомусь сенсі робить честь Сімнтону. Але тим самим він видав себе. Джоанна спитала. І він убив Агнес? Але, схоже, це було безглуздо. Можливо, і так, але чого ви не можете уявити, дорога, не кажучи вже про вбивство? Так це того, що після всього, що відбулося, вам все бачиться перебільшенням. Немає сумнівів, він чує, як дівчина дзвонила Патріч, говорячи, що вона тривожиться з дня смерті місіс Сімінтон і що є щось, чого вона не розуміє. Нього не було вибору, адже дурне, погане дівчисько щось бачило, щось знало. Але ж він увесь той час був у конторі. Я припускаю, що він убив її до того, як пішов. Міс Холланд була то в вітальні, то на кухні. Він пройшов у хол, відчинив і зачинив вхідні двері, ніби вийшовши з дому, і прослизнув маленьку вбиральню. Коли в будинку залишилася одна лише Анес, він, мабуть, зателефонував дзвінок біля входу, повернувся в гардеробну, підкрався до Анес і вдарив її по голові, коли вона відчиняла двері. А потім запхнув трупу комору, поспішив у контору запізнившись так ненабагато, що ніхто не міг його нічому запідозрити. «Бачите, адже ніхто не підозрив чоловіка». «Брудна худоба», – сказала місіс Данкелтруб. «Вам його не шкода, місіс Данкелтруб?» – поцікавився я. «Ані трохи, а що? Просто я радиться чути, тільки всього», – Джоана сказала. «Але чому Амігрівц? Я знаю, поліція знайшла маточку з аптеки. О, не... схоже, не так легко». Виявилося для чоловіка повернути цей рожену кухонну скриньку. А вгадайте, де вони були? Лейтенант Неш сказав, я зустріла його, коли йшла сюди. В одному з цих запліснілих ящиків із документами в його конторі, де документи покійного сера Джаспера Харінсона. Бідолашний Джаспер, сказала місіс Данкелтроп. Він був моїм кузеном, такий непоправний старий хлопчик. Він був би вражений. «Хіба не було безумство тримати у себе ці речі?» – запитав я. «Можливо, ще більшим божевіллям було б, якби він усе це викинув», – заперечила місіс Данкелтруб. Адже ні в кого не було підозр щодо Сімтона. «Він ударив її не маточкою», – сказала Джоана. «Там була ще гиря від годинника з волоссям і кров'ю на ній. У поліції думають, що він стягнув маточку тоді, коли заарештували Амі, І тоді ж підкинув сторінки з книжки до їхнього дому». І ось це мене знову повертає до того ж питання. Як щодо Еммі Гріфіц? Адже поліцейські бачили, як вона писала той лист. Так, звичайно, сказала місі Марпл. Вона написала цей лист. Але чому? Олюба, мабуть, ви здогадуєтесь, що місі Сіммінтон все життя була закохана в Сіммінтона. Бідолаха, машинально сказала місі Станкелтруб. Вони завжди були добрими друзями, і я думаю, після смерті місі Сіммінтон, можливо, ну... Міс Марпл делікатно кашлянула, а потім почалися плітки щодо Елсі Холланд, і я припускаю, їй це дуже зачепило. Вона думала про дівчину як про кокетку, яка має набір заволодіти прихильністю Сімптона і зовсім негідною його. І тому, я думаю, вона піддалася спокусі. Чому не додати ще одну анонімного листа і змусити дівчину виїхати? Їй це здалося цілком безпечним, і вона думала, що зробила все дуже хитро. «Ну ось», – сказала Джоанна, – «хінець історії». «Я припустила», – повільно сказала місіс Марп, «що коли місіс Холланд показала цей лист Сімінтону, він миттєво зрозумів, хто написав його і побачив непогану нагоду відвести небезпеку від себе. Не надто благородно, але бачити він був наляканий. Поліція все одно не заспокоїлася, доки не спіткала анонімника. Коли він відніс лист у поліцію і з'ясував, що вони бачили Амі, що пише цей лист, він відчув, що йому вибав єдиний шанс тисячі покінчити з цією історією раз і назавжди. Його з родиною того дня запросили на чаю будинок Грифітсонів. І, виходячи з контори, він засунув у портфель сторінки, вирізані з книги, щоб сховати їх під сходами. Сховавши їх, він наніс останній штрих. Це виглядало як повторення дій, виконаних з цілу Магнес. А практично це виконано було для нього дуже легко. Коли він проводжав Аймі та поліцейських, то хвилин-двох, коли він проходив через хол, було цілком достатньо. Все одно, – сказав я, – є одна річ, яку я не можу вам пробачити, місі Марпл. Те, що ви втягнули, – це Меган. Місіс Марпл відклала у бік роботу, за яку вона взялася. Вона глянула на мене скрізь окуляри, її очі були суворими. Милий молодий чоловік, але щось треба було робити. Доказів проти цієї дуже розумної та безпринципної людини не було. Мені потрібен був помічник. Хтось дуже добрий та розумний, і я знайшла людину, яку шукала. Це було дуже небезпечно для неї. Так, це було небезпечно, містере Бартон, але ми приходимо в цей світ не для того, щоб ховатися від небезпеки, коли життя нашого близького поставлено на карту. Ви розумієте мене. Я розумів. І був ранок на верхній вулиці. Міс Емілі Бертон вийшла із бакалійника, несучи свій кошик для покупок. Щоки її були рожеві, очі сяйли. О, любий містер Бартон, я страшенно схвильована. Подумати тільки я дійсно їду мандрувати. Я сподіваюся, що вам це сподобається. О, я певна, я б ніколи не наважилася вирушити сама. Це виглядає так чудово, що все саме так повернулося. Я вже давно відчула, що має розлучитися з Літл Фюрдс, тому що я так стиснута в засобах, але мені нестерпна була думка, що тут оселиться сторонні. Але тепер ви купили садибу і збираєтесь жити тут з Меган, і це зовсім інша справа. І ще мила Аймі. Після цього жахливе пробування не знає, що їй робити. Та її брат має намір одружитися. Як приємно думати, що ви обоє залишитеся з нами. І вона погоджується їхати зі мною. Ми маємо намір подорожувати довго. Ми навіть, може... міс Емілі понизила голос. Обійдемо навколо світу. І Аймі така чудова і така практична. Я справді думаю, а ви? Що все повернулося на краще? На якусь мить я подумав про місіс Сімінтон. І Агнес Вудл у могилах на церковному цвинтарі, і захотів дізнатися, чи погодилася б вони з цією думкою, а потім згадав, що кавалер Агнес не надто любив її, а місіс Сімінтон не надто була добра до Меган, тож якого біса? Усі ми помремо свого часу. І я погодився зі щасливою місіс Емілі, що все на краще у цьому кращому зі світів. Я пішов в Верхню вулицю, увійшов у хвіртку Сімінтонів, і Меган вийшла зустріти мене. Це не була романтична зустріч, бо величезна староанглійська вівчарка, що вийшла разом із Меган, мало не звалила мене з ніг, погано розрахувавши стрибок. Правда, він чудовий? запитала Меган. Трохи завеликий. Він що наш? Так, це весільний подарунок від Джоани. Нам надіслали примилі весільні подарунки, правда? Той пухнастий светер, щодо якого ми не могли збагнути, звідки ця штука, від міс Марпл, і дуже гарний чайний сервіс Корона Дербі. Від містера Пая Елсі надіслала мені тостер у її дусі, мимохідь, зауважив я, і вона заручна з Дантистом і дуже щаслива. Маса весільних подарунків, не забувай, що якщо ти передумаєш, тобі доведеться відправити їх назад. Я не передумаю. Що ж нам прислали? О, там місіс Дан Келтроп єгипетсько єгипетського скарабея, оригінальна жінка, наголосив я. О, але ж ти не знаєш головного, що Патріч подарувала мені. Це найогидніша чайна скатертина, яку ти взагалі міг бачити, але я думаю, що Патріч має тепер мене любити, бо вона сказала, що вишивала цю скатертину власними руками. Гадаю, там візерунок із кислоу винограду та будь-яка. Ні, вона вся у візерунку з бантиків. Люба, попередив я, Патріч іде. Меган затягла мене до будинку і сказала. Ось тільки одного я не можу зрозуміти. Окрім нашийника та повідка для собаки, Джоанна надіслала ще один нашийник та повідець. «Як ти гадаєш, навіщо це?» «Це, – сказав я, – маленький жарт Джоани».